ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא, לעיני הכהנים ולעיני כל העם, העומדים בבית אדוני. ויומר ירמיה הנביא. אמן, כן יעשה אדוני, יקם אדוני את דבריך אשר ניבאת, להשיב כלי בית אדוני וכל הגולה מבבל אל המקום הזה. אך שמע נא הדבר הזה אשר אנוכי דובר באוזניך ובאוזני כל העם. הנביאים אשר היו לפניי ולפניך מן העולם, וינבעו אל ארצות רבות ועל ממלכות גדולות, למלחמה ולרעה ולדבר. הנביא אשר ינבע לשלום, בבוא דבר הנביא, ייבדא הנביא, אשר שלחו אדוני באמת. וייקח חנניה הנביא את המותה מעל צוואר ירמיה הנביא, וישברהו. ויאמר חנניה לעיני כל העם, לאמור,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 לכן, כה אמר אדוני, הנני משלחך מעל פני האדמה, השנה אתה מת, כי שרה דיברת אל אדוני. וימות חנניה הנביא בשנה ההיא, בחודש השביעי.